L'actualitat de la jornada passa per fer un balanç de l'arrencada aquest cap de setmana d'una nova edició de l'Observatori de les Arts de Tiana. Tots aquí repassem aquest i altres temes en titulars. Tiana ja ha donat el dret de sortir de la segona edició de l'Observatori de les Arts. El programa d'actes va arrencar divendres, però les activitats s'han estès durant tot aquest cap de setmana i continuaran el següent. Les obres d'arranjament i remodelació del parc del Camí del de les quals han separat el carrer de l'espai d'oci, han permès crear una zona polivalent a l'anilla verda de la vila, on a banda dels jocs existents s'ha habilitat una zona de mirador cap a la riera d'en Font i als horts municipals. L'alarma despertada amb el virus de la gripa ha posat en un compromís els governs, els científics i l'Organització Mundial de la Salut que van equivocar-se en els seus pronòstics de desenvolupament de la pandèmia. A hores d'ara el centre d'atenció primària de Tiana i Montgat hi ha tranquil·litat, però no s'abaixa la guàrdia. I en esports, el recamí basca Tiana ha guanyat aquest cap de setmana l'Argentona B per 85 a 80, en un partit on els quarts han estat ajustats. Els tianencs, però, l'han sabut treure endavant, malgrat la potència física del rival que disposa d'un equip molt jove.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 Tiana ja ha donat el tret de sortir a la segona edició de l'Observatori de les Arts. El programa d'actes va arrencar divendres, però les activitats s'han estès durant tot aquest cap de setmana i continuaran el següent. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Basqual, ha destacat la qualitat de l'Observatori com a punt de trobada de diferents generacions de tianencs i tianenques dedicades a l'art. Fomentar la participació de gent jove perquè s'inicia, perquè té ganes, però com deia abans, no només la gent jove i no només des d'algú de que es vol professionalitzar, per exemple, o que ja és professional, sinó aficionats, com deia, que que fa temps que fan coses i tenen ganes d'exposar-ho de o mostrar-ho. La música ha estat protagonista divendres i dissabte, en dos concerts que han aplegat a la sala al Venice formacions dels estils musicals més diversos. Sota la denominació temàtica de bat, bat els encarregats de trencar el gel la nit de divendres van ser grup Octo de Percussió i Ernest Martínez, amb el seu espectacle titulat Els songs del fang. Dissabte van prendre el relleu les formacions Chain and Lead, Elite Funk Agents i Beit, en el mar de la nit Diabolos i Música. En cap de les dues ocasions, però, la sala al Venice va arribar a tenir destaca d'afluència de públic. D'altra banda, la segona edició de l'Observatori de les Arts ha tornat a apostar per l'Espai de les Arts com un dels escenaris dels actes programats, i és que el recinte es va inaugurar precisament ara fa dos anys amb la primera edició d'aquestes jornades artístiques. En aquest espai, dissabte al vespre es va donar el tret de sortida a una exposició de pintura, fotografia i escultura ceràmica on hi són presents noms de diversos tianencs, com és el cas de Cristina Tarifa, que ja ha portat sis quadres, i Georgina Montnec, i presenta el projecte d'escultura que porta per títol Retrats de Família. Intento transmitir un poc crítica de la sociedad. También hay otros que son simplemente... Intento captar bellesa i ya Quan va néixer l'Oriol, que és el meu tercer fill, en el mateix moment estava a l'escola Pau Gargallo fent ceràmica artística. Va haver-hi un moment que vaig sentir la necessitat de modelar l'Oriol quan tenia mesos. Un Després de la inauguració de l'exposició, el mateix Espai de les Arts va acollir la presentació d'un treball de la tianenca Marina Pasqual sobre el coreògraf nord-americà Merce Cunningham, que va anar a carrer també de la tianenca Amelia Boluda. Xavier Maristany va parlar del músic John Cage a fi de manifestar la simbiosi de música i dansa que es creaven les representacions improvisades que feia amb Cunningham. Tot seguit es va voler dur a la pràctica amb la col·laboració d'alguns tianencs i tianenques, complien avançar el recinte, ja fos ballant o tocant algun instrument. Escoltem l'opinió d'algun dels participants. Difícil perquè no faig dança i totes aquestes coses, però m'he passat molt bé. Amb els pals aquests que han donat, he tingut una, una experiència bastant positiva. Per la seva banda, Amèlia Boluda va voler expressar també la seva satisfacció per com s'havia desenvolupat l'experiència. Era una aposta una mica arriscada perquè el fet de voler apropar el món de la improvisació a partir de dos icones com són el Merce Cunningham i el John Keig, doncs tenia el seu risc, que també ens haguessin pogut quedar sols els músics i els ballarins, però realment s'ha creat un ambient absolutament màgic. El punt infinit dels actes del primer cap de setmana d'Observatori de les Arts l'ha posat aquest diumenge la presentació d'un treball acadèmic sobre el cinema tianà, que ha anat a càrrec de l'Aia Garcia i que també s'ha presentat a l'espai de la Sars de Tiana. Les obres d'arranjament i remodelació del Parc del Camí dalt de les quals han separat el carrer de l'Espai d'Oci, han permès crear una zona polivalent a l'anella verda de la vila, on a banda dels jocs existents s'ha habilitat una zona de mirador cap a la riera d'en Font i els horts municipals. Els treballs, als quals s'han allargat dos mesos i s'han realitzat aprofitant les obres d'aigua Esther Llobregat, s'han completat amb l'habilitació d'una petita d'una que ha de garantir la seguretat dels infants que juguin al parc. A Tella ha estat realitzant unes obres de canalització de l'Avinguda d'Aigües construint un desdoblament dels dipòsits provenents de l'Ella. Aquestes actuacions per tant s'han completat amb l'arranjament del parc del Camí d'Al de El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, destaca les avantatges d'una remodelació la qual l'ha assumit l'empresa d'Aigües i no ha suposat cap despesa municipal. Ha sigut aprofitant l'oportunitat que ens ha suposat el que hauria de fer aquesta actuació en temes d'infraestructura no de qüestions municipals sinó supramunicipals perquè és l'envinguda d'aigües del, del Ter i, i això de ha permès eh, arranjar d'una manera important algú que eh, tens el començament del nostre mandat, per exemple, no haguéssim pogut pensar que està en disposició de fer-ho. Tot el que té que suposar l'anella verda al costat, de, al voltant de Tiana, això eh, és un arranjament compatible amb aquesta anella verda i una visualització de que aquesta anella verda pot suposar. L’arranjament del Parc del Camí Daldaleella de ha permès també un tram amb doble circulació de vehicles que millora la mobilitat entre el barri de la Virreina i el centre de Tiana. Aquest aspecte afegit a l'habilitació d’una zona de mirador als horts municipals i a la riera d'en Font, són un exemple del que ha d’esdevenir l'anella verda de la vila. Radio Tiana: Les notícies del miggdia. L'alarma despertada amb el virus de la gripa ha posat en un compromís als governs, als científics i l'Organització Mundial de la Salut que van equivocar-se en els seus pronòstics de desenvolupament de la pandèmia. El nou virus ha causat a Catalunya un total de 54 defuncions, a les quals 32 eren persones de menys de 44 anys, incloent hi 9 menors de 14. A hores d'ara, al centre d'atenció primària de Tiana i Montgat hi ha tranquil·litat, però no s'abaixa la guàrdia. Així ho ha reconegut Jordi Grau, cap d'Infeccions a Badalona Serveis Assistencials, l'empresa que gestiona al centre. ara l'hora d'ara realment no, no, no existeix activitat eh, gripal no, i per tant doncs estem tots bastant eh, tranquil·lets i eh, lògicament mantenim la, els, els sistemes d'alerta, de vigilància per si de, doncs hi hagués algun rebrot d'aquesta grip o d'algun altre tipus de, de, de, de problema sanitari que lògicament doncs estigués cap que obligar pues, ens a, a treballar de ferm. No? Segons el CAP d'Infeccions, a Badalona Serveis Assistencials no es tracta de fer autocrítica davant la gestió informativa del virus, sinó de reflexionar sobre quines han estat les mesures adequades i quines han estat les sobredimensionades. Fins i tot assegura que el virus de la gripa obre la porta a plantejar si al llarg dels anys se li ha donat a la estacional la importància que mereix i si les actuacions per fer-hi front han estat les òptimes. Així mateix, ha destacat la preservació efectiva enfront la gripa dels gripe de risc com la gent gran. De fet, la consellera de Salut Marina Geli ha apuntat que si el virus de la grip ha tingut una mortalitat baixa és perquè ha tingut poca incidència entre les persones grans. Geli ha defensat la gestió informativa de la pandèmia per part de l'Organització Mundial de la Salut perquè, segons ha indicat, la grip ha suposat un nombre de casos atesos almenys quatre vegades superior a la mitjana de les grips estacionals de la darrera dècada. la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Mongatge ha obert el període de preinscripció als cursos de formació ocupacional que posarà en marxa pròximament. L'objectiu de l'oferta és facilitar formació als tianencs i mongatins en el context de crisi actual. Per aquest motiu s'han organitzat un total de set cursos relacionats en l'àmbit administratiu, la informàtica i la factura electrònica. Els cursos s'hi poden preinscriure persones en situació d'atur així com persones que disposen d'un lloc de treball. Tot i així s'establiran uns barems de puntuació que donaran prioritat a les persones desocupades i aquelles que demostrin motivació per treballar. Ho explica la tècnica d'ocupació de l'Ajuntament de Montgat, Paola Picard. Uns barems. Dintre d'aquests varems hi ha la motivació per treballar. És a dir, una persona pot estar en situació d'atur però no està en recerca activa de feina. No? El que sí que mirem és que realment amb aquests cursos puguin suplir aquelles mancances que els dificulten l'acció del mercat laboral. D'una banda, en l'àmbit administratiu s'ofereixen dos cursos, un d'empresa i gestió internacional i un d'anglès comercial el Bàsic. D'altra banda, en l'àmbit de la informàtica s'han ofert en quatre, que passen per aplicacions informàtiques de gestió comercial integrada, personal o financera comptable i un d'informàtica bàsica, gestió de bases de dades i aplicacions administratives i financeres del full de càlcul. Per últim, els interessats també poden optar un curs de formació sobre la factura electrònica. Les durades dels cursos oscil·len entre les 20 i les 120 hores i en el seu impuls hi col·labora el Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupació de Catalunya. Per fer les inscripcions és necessari adreçar-se a la regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat o trucar al telèfon 93 466 trenta nou zero la informació local a Ràdio Tiana. La festa major de Sant Jordi de Montgat ha començat aquest diumenge. Fins i vendres, però, no s'iniciarà el gruix d'actes que s'allargaran fins al pròxim 25 d'abril i en els quals no hi faltarà presència tianenca. És el cas de la companyia Mimes i Teatre que presenta l'obra Quina Vida, la colla de Diables Trempera Nostramo, que actua habitualment de manera conjunta amb la colla de Diables de Montgat, o la formació musical Elite Funk Agents, que actuarà en el concert jovà. Enguany, el pregó que tindrà lloc dissabte anirà a càrrec del televisiu i mongatí Josep Tomàs. En aquest sentit, la regidora de Participació Ciutadana, Rosa Fontaner, ha mostrat la seva satisfacció, però considera que aquesta és extensible també a la forta presència mongatina que s'ha procurat incloure en el programa d'actes d'aquest 2010. No sols que vinguin Josep Tomàs, que té una transcendència més enllà del nostre poble, sinó que molts actes siguin realitzats per gent del poble, com és el teatre jove, com és el ball, que l'orquestra és l'orquestra Retros i que realment eh, nosaltres diguem-ne que oferim Uh, en el poble, uh, el ressò que té mediàtic tots aquests grups, però a part també la possibilitat de que ells puguin intervenir uh, activament dins de la nostra festa major. Entre d'altres cares conegudes hi ha ja la dels actors Joan Massocleiner i Anna Horra, que explicaran contes per adults a la biblioteca Tirant -lo Blanc de Montgat aquest dimecres. A més, també a la biblioteca, disòs s'ha organitzat una festa d'homenatge per la gent gran, en la qual per un euro inclourà Brenà i Ball. Divendres, que és la festa local, caldrà agafar forces per resistir una diada de Sant Jordi i un cap de setmana carregat d'activitats per tots els públics. I és que, entre d'altres, tindrà lloc l'ofici solemne, una ballada de sardanes, el tradicional castell de foc i correfoc, una exhibició de skate, una passejada popular, un espectacle infantil o una trobata de puntaires i de plaques de cava. A més, també s'ha previst una oferta gastronòmica molt variada, com un tastet de faves, una botí ferrada i arrossada popular... O un esmorzar a molts ferrats. Al punti final, la festa major de Sant Jordi de Montgat el posarà una actuació de devaneres a càrrec del grup Marivent. Radio Tiana: Notícies, esports. El recamí basquetien ha guanyat aquest cap de setmana l'Argentona B per 85 a 80 en un partit on els quarts han estat molt ajustats. Els tianencs, però, l'han sabut treure endavant malgrat la potència física del rival que disposa d'un equip molt jove. Aquesta victòria, doncs, és important perquè permet al basquetien afrontar més tranquil·litat els enfrontaments amb els capdavanters de la classificació, el bàsquet quart i el vilassar de dalt. Així mateix, referma la confiança del basquetien davant d'una argentona que sempre els posa pals a les rodes per fer-se amb la victòria i demostra una millora en la defensa respecte al partit que van jugar la setmana passada a casa del Vilablareix. Així ho ha explicat el tècnic Tianenc de l'equip, Salva Rubio. S'han fet 80 punts, que són molts, però per pel que estem acostumant nosaltres doncs, hem, millorat, no? hem millorat. La setmana passada ens van fent 99 punts i la veritat és que aquest rival per mi era bastant superior al de la setmana passada. No? Llavors hem millorat una miqueta la defensa i això ha fet que, que s'emportéssim al el partit. Els tianencs acumulen ara 13 victòries i 14 derrotes i es troben a la part mitja de la taula. La pròxima cita esportiva del bàsquet Tiana és a casa del Lloret, un equip que ocupa la part baixa de la classificació i que anirà per totes per no entrar a la promoció de descens. A més, el tècnic tianenc reconeix que el camp del Lloret és difícil de guanyar. Per aquest motiu ja amb la permanència a tocar és crucial que els tianencs no baixi la guardia pel que fa a la defensa. Salva Rubio reconeix que aquesta no ha estat una temporada fàcil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 I en esports, el recamí basca Tiena ha guanyat aquest cap de setmana l'Argentona B per 85-80 a en un partit on els quarts han estat ajustats. Els Tienencs, però, l'han sabut treure endavant, malgrat la potència física del rival que disposa d'un equip molt jove. L'entrevista Mungat ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la Festa Major de Sant Jordi i per l'ocasió s'ha programat un extens programa d'actes que s'allargarà fins al pròxim diumenge 25 d'abril. I per parlar sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a la regidora de Participació Ciutadana, Rosa Fontaneu Bon dia. Molt bon dia. Doncs dèiem que ha començat aquest diumenge i primer de tot doncs fem una miqueta balanç dels actes que s'han fet, que ja n'hem tingut un primer tastet, tot i que, com hem dit, doncs, seguiran succeint aquests actes, no? Doncs sí, doncs, ahir va tindre lloc el torneig de Patanca, i el segon torneig de basc 3x3, a part del tramvia i després va ser el concert de Sant Jordi. La veritat és que la participació que van tindre tots aquests tres actes va estar molt positiva, tot i que el temps semblava que en un principi no acompanyava massa. Però la, la, la realitat és que la, la gent va sortir al carrer, va vindre, va participar i el que compta és això. Quines són les novetats que tenim en aquesta edició de la Festa Major de Sant Jordi? Bé, nosaltres sempre hem apostat per la cultura catalana i la veritat és que aquesta vegada, aquest any, penso que ho hem fet un eh, farciment d'actes. Tot i així, eh, també hi ha actes tradicionals que encara es, es conserven i que esperem que, evidentment, continuïn durant molts anys perquè estan molt bé. Per començar, el, el dimarts, demà, a la tarda, eh, hi haurà un taller de castellers eh, el, el, el, en el parc del tramvia. És un taller de castellers um, um, uh, en què participaran nois, noies, nens, nenes... Està obert a tothom. I és també per fer un tast del que és el món de, de, de, dels castellers. Després, el dimecres, tenim això sí que tampoc ens ho podem perdre, perquè veuen Joan massot Kleiner i l'Anna Horra que ens explicaran uh, contes per adults a la sala Pau Casals. Això està previst a dos quarts de vuit del vespre, i creiem que pot ser força interessant. Ah... Uh, més endavant, el dijous, ja, a, a, a abans de, del dia de Sant Jordi, hi haurà l'homenatge a la gent gran, a la sala Pau Casals també, que és totes per les persones, a, la gent gran de Montgat, hi haurà un berenar i un ball. Ha, mm -hmm. un des, ja quan comença el plat fort, tot i que aquests eh, ja, ja comencen a haver-hi una sortida al carrer prèvia, eh, serà el dia de Sant Jordi, que és el dia de la festa grossa, que hi, ha, hi haurà l'ofici solemne, les sardanes ja típiques de, amb la cobla, cobla marinada de la plaça Mallorquines. El vespre haurà dos quarts de nou, com sempre, a la sessió de Veïns de les Mallorquines ens, donen, eh, ens ofereixen el seu tastet de faves i després hi haurà el tradicional castell de focs. I tancarem la jornada amb el concert jove a la sala Pau Casals. Després del dissabte eh, hi ha un farixement d'activitats eh, adreçades a, a diferents col·lectius. Hi haurà la passagera popular, que ja fa uns anys que es fa, i com a novetat hi haurà en el parc del Trenvia una de skate. Veieu que hem apostat també una mica per, per la part esportiva de, de, del poble, i la veritat és que la gent està respondent força bé. A les de la tarda hi haurà la xocolatada xocolata infantil, a càrrec també de l'Associació de Veïns de les Mallorquines, també una campanya de donació de sang, penso que la sensibilitat i el valor d'oferir als, als altres uh, a la nostra sang uh, com a un valor afegit dintre d'aquesta societat que estem tan tan armats de, de poder oferir els de més, és important. I a dos quarts de sis hi haurà això al Sant Jordi, a càrrec del companyia Veus Veus. Uh, com ja és tradicional, a les 8 de vespre hi haurà Botifarrada Popular, i després tenim el preu de la Festa Major, càrrec en Josep Tomàs, que és un mongatí, i que ja té una transcendència, eh, diguem-ne, més enllada de, del nostre poble, i ens sentim molt orgullosos, de, molt orgullosos de que pugui participar a la, a la nostra festa. Correfoc, amb la colla de Diables-Mongat, i, i altres colles convidades, i també com a novetat, de del que també és la, teotre, la mostra de teatre amateur, Uh, hi ha el teatre jove que són persones de Montgat i Tiana, que joves que també estan um, fent aquest moviment de, del teatre tan apassionant, amb una obra de teatre que es diu Quina vida, uh, uh, per part de la companyia Imensis Teatre. I després més o menys a la mateixa hora, però en diferent lloc, a la platja Mallorquines, i era el Ball, amb el grup de Montgat també retro. S'hem posat molt perquè per, uh, que hi hagi molta presència a Montgatina. Ja que tenim eh, personatges, persones il·lustres doncs que ens agrada que estiguin aquí. I per últim ja el, el diumenge 25 eh, molt típic català, Trebocaires de Manresa, dos quarts de 10 el, tra el tradicional esmorzar amb ous ferrats la trobada de puntaires la trobada de plaques de cava la dansa tradicional catalana, tot això penso que és un moviment molt nostre, molt del poble i que és força interessant poder-hi participar. I després l'associació de veïns de, de, la, de les mallorquines ens ofereix la, la rossada popular i la festa conclourà amb unes avaneres amb el grup Maribell. De fet, amb aquest intens repàs que ens has fet dels actes que hi ha programats, veiem que fins al dijous, dia 22 d'abril, en tenim més pocs, no? Diríem que és una mica allò un escalfament previ perquè, sí. de fet, a partir de divendres, que és el sí. dia 23 i, de fet, doncs aquí li deu una mica el nom, no?, al patró sí. d'aquesta festa... Eh, aleshores, trobem doncs, el gruix més important d'actes d'aquesta festa major. I a mi m'agradaria destacar diverses coses. Primer de tot, fer-nos ressour una miqueta d'això que ens comentaves ara mateix, que el pregó preeminent el faràu Mongati, que és aquest televisiu sí. Josep Tomàs. Ens eines que és un orgull, no?, pel poble sí. que sigui ell qui encapsuli aquest pregó. Sí, penso que vinguin Josep Tomàs que té una transcendència més enllà del nostre poble, sinó que molts molts actes, sí, eh, eh, realitzats per gent del poble, com és el Teatre Jove, com és el Vall que l'orquestra és de Retros, i que realment eh, nosaltres, diguem-ne, que oferim al eh, poble eh, el ressò que té mediàtic tots aquests grups, però part també la possibilitat de que ells puguin intervenir eh, activament dins de la nostra festa major. Totes vegades eh, han de marxar del poble per ser reconeguts. No, senyor, aquí a Montgat no. Aquí a Montgat? Les nostres són nostres i els volem anar aquí. Si sí, més no, encara que hi ha forta presència a Montgatina, també n'hi ha de Tianenca, i de fet n'apuntaves alguna d'elles, com és, per exemple, aquesta obra de teatre. Sí, moltes vegades eh, es, es fa difícil diferenciar les activitats que només siguin d'un grup, no? perquè Montgat i Tiana sempre han estat íntimament lligats, de fet, des de l'any 33, eh, fins l'any 33 érem un sol poble, i, i és difícil doncs, de, de limitar la frontera. I a part les fronteres en aquí no existeixen. Uh, di, Diguem-ne que a Montgat i Tiana uh, estem molt interrelacionats en molts aspectes i aquest és un. I a més, eh, hi heu mirat també molt perquè hi participin tots els col·lectius del poble, no?, perquè tenim doncs, aquest plac fort que és la festa d'homenatge a la gent gran, que només per un sí. euro doncs, tenen berenar i ball, sí. i també veiem doncs, el concert jove, que ens apuntaves també en aquest calendari d'actes, i forta presència de tots els col·lectius, una mica suposo en el sentit d'involucrar doncs, tota la població en aquesta festa major, no?, és que és important que tothom ens hi tinguem el nostre espai i el nostre lloc. I, per tant, és, és bàsic el fet de, de que tothom tingui uh, algun tipus d'acte, perquè igualment podem participar pràcticament en tots, però d'alguna manera doncs, que pugui ser uh, uh, molt més actiu i que la participació sigui molt, molt, molt uh, abundant. Perquè la veritat és que... Uh, el que volem és que la gent surti al carrer, que ens puguem saludar amb els veïns i que tots ens sentim identificats amb un poble fantàstic, com és Montgat. També ho evidentment, però en aquest, moment, en aquest cas estem parlant de Montgat, doncs eh, Montgat és fantàstic. Quines són les expectatives que teniu amb l'edició d'aquest any de la Festa Major de Sant Jordi? Jo crec que, eh, com que hi ha un ventall tan gran d'activitats, és molt fàcil eh, que hi hagi molta participació. Evidentment estem pendents de la climatologia, que sempre fa estralls una miqueta en aquesta temporada, però confiem en que es porti i que puguem desenvolupar totes les activitats. Les expectatives són altes. I una mica en aquest context econòmic no podem passar per alt, doncs una pregunta gairebé obligada. S'ha ressentit aquesta festa major de la crisi econòmica? Uh, ens hem ressentit tots els ajuntaments, però aquí hem jugat molt amb la imaginació i amb el fet de que uh, uh, realment podem fer coses que no tenen perquè tinguin un cost elevat. Uh, per passar-nos-ho bé, no necessitem una superorquestra uh, de renom internacional i que costi bueno, moltíssims euros. A vegades, amb menys diners, si volem, ens ho podem passar bé. Per tant, un somriure és gratuït. I aquest somriure el podem compartir amb tots els veïns. I això és lo bàsic, que fem activitats i que aquestes activitats eh, ens, ens portin a, a veure els nostres veïns i coneixen els uns amb els altres. I abans parlàvem també doncs, que hi ha una voluntat d'implicar tots els col·lectius del poble, però a mi també m'agradaria parlar d'un altre element que hi és molt present en aquesta festa major, que és la gastronomia, perquè, de fet, doncs, al llarg dels dies hi ha diverses propostes culinàries, com en hi ha un tastet de faves, botifarrada popular, una miqueta, doncs, tot això, no? sí, sí. És que penso que la gastronomia crida molt i que realment eh, el fet de, de tindre aquest fet eh, gastronòmic també fa que ens eh, assentem, en una taula, o de peu dret, no importa doncs que puguem compartir gaixent més estona eh, parlant, eh, coneixent-nos eh, compartint moments en què realment eh, amb la panxa plena sempre s'està millor, no creus? Mm -hmm. Sí, de fet el, la gastronomia doncs sempre és un atractiu molt fort i en els marts de les festes majors encara més, però vaja, si més no una altra cosa destacada que també ens has comentat és aquesta campanya de donació de sang, perquè què heu decidit incloure-la en la festa major? Perquè com que és, eh, estarà dintre de, de, de l'entorn de la Festa Major, si estarà dintre de la plaça Mallorquines, crec que és molt important sensibilitzar a les persones de que donar sang és un acte voluntari i, a més, de molta generositat. I que eh, aquest valor eh, és, és extrapolable a tota la població. Moltes vegades no hi pensem o diem sí, veiem campanya de donació de sang tal dia a tal hora, però si és un fet aïllat és més difícil que la gent Sant'n recordi o hi vagi. Encara si elles ja som. Doncs, dius vinga davant a mi. I per tant, és molt més eh, fàcil de que les persones vagin a, a fer aquesta col·laboració gratuïta i tan generosa de, de sang. De fet, eh, també tenim d'altres cares conegudes, com tu també ens has comentat, que és la d'en Joan Massau Kleinner i l'Anna Horra. Doncs com ho sentiu una mica d'incorporar doncs, precisament aquestes dues cares conegudes, com dèiem també la programació d'aquesta festa major a Sant Jordi? Nosaltres, a part que volem intentar sobretot potenciar tot el que és els grups o les companyies que hi han del poble, hi ha, vegades, bueno, hi ha vegades volem oferir en el poble altres uh, activitats, que no tenen un cost elevat o que estan cofinançades i que, per tant, no suposen un, un desgavell econòmic eh, important i, i, evidentment, que ens atrauen a la seva manera de viure la, la cultura, no? I, en aquest cas, en Joan Sucleiner i l'Anna Horra són actors que, eh, eh, em, em, explicant contes per adults, poden atraure molt atenció i, a part, ens poden comunicar moltes coses. D'acord, doncs estarem a l'expectativa de com es desenvolupa aquesta festa major de Sant Jordi que també coincideix precisament amb aquesta data tan important de la Diada de Sant Jordi és a dir, que tindreu una activitat molt intensa el dia 23 d'abril I jo us convido a tots els tianens que baixeu a veure'ns perquè realment val la pena i ens encantarà saludar-vos i compartir una bona estona amb tots vosaltres D'acord, doncs hem volgut parlar amb Rosa Fontaner, recordem que és regidora de participació ciutadana a l'Ajuntament de Montgat. Rosa, gràcies per atendre'ns. A vosaltres sempre a la vostra disposició. Merci. Fins un altre bon dia. Fins un altre bon dia. Ràdio Tiana, serveis informatius.